Картина третя. Країна спомину. З густого туману на перший план Праворуч випливає Могутній дуб. До стовбура прибито табличко з написом Світло довкола молочне, каламутне, Не проникне. Тільтіль -тіль і мєтіль опиняються під деревом. Ось воно дерево. А на ньому табличка. Нічого не можу прочитати з тривайну вилізу на цей корінь. Справді тут написано країна спомину. Вона тут і починається? Так. Он стрілка. Тут теж вони є, дідусь, із бабусею? За туманом. Ось ось ми маємо їх побачити. А я нічого не бачу. Своїх ніг рук не бачу. Мені зимно. Я не хочу більше мандрувати. Хочу додому. Та годі вже. Чого це ти розрюмсалась, наче вода? І не сором тобі? Така велика дівчинка плаче. Поглянь. Туман уже розсіюється. Ми ось-ось побачимо, що за ним. Мряка справді заворушилася. Вона лешає, світлішає, випаровується зрештою, тане. Невдовзі світло трохи прозорішає, і за маревом видно оповито заростями веселу селянську хатинку під зеленим дахом. Вікна й двері прочинені, попід дашками вулики, на підвіконня глечики з квітами, клітка, в якій спить дрізд. Біля дверей лавка на ній сидить старий селянин із дружиною, цебто дідуся, бабуся. Тільтіля і Мітіль. Обоє глибоко сплять. Тільтіль -тіль одразу ж впізнає їх. Та це ж дідусь із бабусею. Мітіль плискає в долоні. Так, так, це вони, вони. Тільтіль -тіль непевно стриває. Невідомо ще, чи зможуть вони рухатись. Зачекаємо за деревом. Бабуся Тіль розплющує очі, підводить голову. Потягається, позіхає, дивиться на дідуся тіль, він теж поволі прокидається. Бабуся тіль, маю гадку, що наші живі онучата мали б сьогодні завітати до нас, дідусь тіль. Вони, певно, згадують нас, зі мною щось не гаразд, і в ногах якийсь свербіж. Вони, мабуть, зовсім поруч. Сльози радості забриніли мені в очах Ні-ні, мене ще далеченько, я ще заслабий Кажу ж тобі, вони вже тут То мене вернулися сили Тіль-тіль тіль вибігають із-за дуба Ми тут, тут, дідусю, бабусю, це ми, ми Тіль, ага, то як, що я тобі казав? Я був певен, вони прийдуть сьогодні. Тілю, Мітіль, це ти, це вона, це вони. Силкується бігти до них на зустріч. Ні, бігти не можу. Вражий ревматизм. Йду стільшко, тильгає до них на зустріч. І я не можу. Все через цю милицю. Хожу на, на, на ній, відколи впав із великого дуба. Діти, бабуся і дідусь гаряче цілуються. Бабуся тіль. Як же ж ти виріс і зміцнів тіль-тільчику? Дідусь тіль погладжуючи волосся Мітіль. А Мітіль, поглянь, яке в неї яке оченята, красуня, а як чудово пахне. Ходіть, я ще вас поцьомаю, сідайте до мене на колінця. «Амеш, зась!» «Ні-ні, спершу до мене! Як там ведеться татко і мамці?» «Чудово, бабусю! Коли ми пішли, вони спали!» Бабуся тіль милується ними й пестить. «Господи, які ви арненькі, чистенькі! Тебе вимила матуся, і панчішки в тебе ціленькі! Колись було, я їх царувала!» Чому ж ви до нас не заходите частіше? Ми такі раді! Вже стільки місяців нікого не бачили. Ви зовсім забули нас. Але ж ми не могли, бабуню. Сьогодні ми тут лише завдяки феї. А ми завжди чекаємо відвідин живих. Вони так рідко заходять до нас. Пождіть, коли ж це ми востаннє бачилися? Коли? А, на день усіх святих, як отобили церковні дзвони? На день усіх святих того дня ми навіть з дому не виходили, бо сильно застудилися. Але ж ви згадували нас, так? Так от, щоразу, коли ви згадуєте нас, ми прокидаємося і зустрічаємось. Як це? Варто лише, ну, звісно. Ти ж сам це добре знаєш. Та ні, я не знав. Бабуся тіль до дідуся тіль. Дивні вони там, на горі. Вони ще не знають. Та вони нічого не навчились. Так само, як і за наших часів, живий весь час мелють дурниці про інших. То ви весь час ото спите? А вже ж. Спимо чимало, поки нас не збудеть згадка живих. Коли життя скінчилось, не злей поспати. Але ж як приємно іноді прокинутись. То ви померли не на справжки? Їду тіл, аж підстрибнувши. Ага, що він сказав? Він вживає якісь незрозумілі слова. Це, мабуть, нове слово, нова вигадка. Слово померли? Еге, оце слово. Що воно значить? Те, що більше не живеш. Які вони комедні там на горі. А вам добре тут? Там не зле, не зле. Якби за нас і ще й молились. Тато казав, що молитися більше не треба. Треба. Треба, коли молишся, згадуєш. Так-так, а якби ви до нас ще частіше навідувались, було б зовсім добре. Пригадуєш, тіль-тілю? Минулого разу я спекла вам смачного яблучного пирога. Я так нажерся, що шлунок горкотів. Та я не їв яблучних пирогів от минулого року. А цього року яблук не було. Ви, Ми милий дурниць, тут вони є завжди. Так це ж не одне й те саме. Чому це? Чому не одне й те саме? Все одне й те саме, бо цього матись можна. Тіль, тіль дивиться на дідуся, а тоді на бабусю. Ти ані трохи не змінився, дідусю, ані трохи і бабуся ні трішечки не змінилася, ви лише поганішали. Еге ж, гріх бога гнівити, ми не старіємо, а ви, ви отростете. Добре вас жене ось на дверях зарубка з минулого разу. І з дня всіх святих, ну ж бо, стій рівно. Тіль тіль навпроти дверей. На цілих чотири пальці вищий, багатенько. Мітіль теж стає проти дверей. А Мітіль на чотири з половиною пальці. А не бий вас лиха година. А чи як повиростали? А чи як? Тіль-тіль, довкола, захоплено. Все, як і було. Все на своїх місцях. Але ж все покращило. Ось годинник із великою стрілкою, від якої я відламав кінчика. А ось супова миска без держака. А ці двері я продірявив, коли знайшов буравчика. Егеш, ти чимало в нас нашкодив. А он де слива, на яку ти любив залазити, як мене вдома не було. На ній досі смачні червоні сливи. Та вони ще кращі. А он старий тріст, він іще співає. Дріз прокидається і співає на повен голос. От бачиш? Щойно задаєш його. Тільтіль -тіль помічає, що Дріз насправді блакитний. Вражений. Та ж він блакитний. То це він блакитний птах, якого я маю принести феї. А ви не сказали, що він тут? О, який він блакитний, блакитний приблакитний, як волошка. Дідусю, бабуню, ви мені його дасте. Будь ласка. Та, мабуть, я й не проти, як ти гадаєш бабцю. Та вже ж, та вже ж. Нащо він нам здався, тільки того, що спить, та не чуть ніколи. Я посажу його до клітки. Де вона? А, я ж забув її за великим деревом. Підбігає до дерева, приносить клітку і зачиняє в ній дрозда. То ви справді мені його даруєте. Ото вже фея зрадіє, а душа ситла і поготів. Тільки я за нього не ручуся, боюся, він вже не зможе призвичаїтись до горішньої метушні повернеться з першим ліпшим вітром. Та вже дивіться самі: залиш клітку тут і ходи, подивись на корівчину. Тільтіль -тіль, помітивши вулика. А як ведеться бджолам? Та непогано, як це ви кажете. Вони більше не живуть, а от працюють добряче. Тіль-тіль підходить до вуликів. Геш, як пахне метком. Стільники, мабуть, повнісінькі. Які тут гарні квіточки. А мої померлі сестроньки теж тут? «А те, мої троє небіжчиків-братиків?» По цих словах семеро діток, неоднакових на зріст, вибігають із хати одне за одним, такою собі вервичкою. «Ось вони, тільки їх згадаєш, тільки за них зайде мова, а вони вже й тут, постуни!» Тіль тілі біжать біжать назустріч дітям. Радісні цілунки, танці, кружляння, вереск, штовханина – Тіль-тіль. «Аго, п'єро!» – беруться за чуби. «А, поборюкаємось, як колись. Гей, робе, здоров!» «Жане, але твоя дзига! А ось мадлени п'єрета, Поліна рикета!» Мітіль. «Ой, рикету, рикету! На все ще лазить на карачки!» «Так, більше не росте!» Тіль-тіль, помітивши песика, котрий дзявка як Та це ж кіки, якому я втяв хвостика, поліниними ножицями. Він такий самий. Так, тут усе не змінне. А в Поліни досі на носі прищик. Та й ніяк ото не зникне, нема ради. Ой, які вони гарненькі, пухкенькі, рум'яненькі, які в них повненькі щічки. Схоже, їх добре годують. Відтоді, як вони не живі, їм значно краще. Нема чого боятися ні турбот тобі, ані хвороб. Годинник у хатинці б'є вісім разів. Бабуся тіль вражена. «Що воно таке?» Дідусь тіль. «Дали бі, не знаю. Мабуть, годинник». «Не може бути!» Його ніколи не чути, бо ми не думаємо про час. Хтось подумав про нього. Так, це я. А котра година? Навіть не знаю. Давненько я не рахував годин. Годинник пробив вісім разів. Мабуть, це те, що нагорі звуть восьмою годиною. Душа світла чекає нас. За чверть-дев'яту. Так звеліла фея. Це надзвичайно важливо. Я побіжу. Ви ж не збираєтесь піти, не повечерявши. Мерчій, мерчій, виносьте з хати з стола. Мені мене смачнющий капусняк і добрий сливовий пиріг. Виносять стола, ставлять біля дверей, приносять страви-тарілки. Всі допомагають одне одному. тіль, -тіль. Це ж блакитний птах у мене. Та й відколи я не їв капусніку? Віддавна? Відколи в дорозі? По готелях таким не почастують. Бабуся тіль. Ось все готово, дітки, до столу. Як поспішаєте, не гайте часу. Запалюють лампу, наливають суп. Старий онук і сідає до столу вечеряти. Весела штовханина, лемен, стусани, сміх. Тіль-тіль, уминаючи за обидві щоки. «Яка смакота! Господи, яка смакота! Хочу ще!» Лунко стукає дерев'яною ложкою по тарілці. Дідустіль. «Те-те, погамуйся! Такий самий безкетник. От розіб'єш тарілку, тоді начувайся!» Тіль, тіль підводиться на лавці. Хочу ще? Дотягується до каструлі, тягне її до себе. Та казанок ураз перекидається, суп розливається по столу і на коліна старим, малим. Опечені діти верещать. О, ти маєш, казала ж тобі. Дідусь стіль дає тіль пам'ятного стусана. Ось, маєш. Тіль, тіль у тетерів. Тоді прикладає руку до щоки і радісно вивкує. О, саме такі стосанити давав мені, як був живий дідусю. Отримувати стусани від тебе так приємно. Дай, ну, я тебе за це поцілую. Та добре вже. Можу ще дати пам'ятного, як тобі це до смаку. Годинник б'є пів на дев'ято. Тіль-тіль рвучко підводиться. Пів на дев'ято. Кидає ложку. Мітіль, ми спізнимось. Та побудьте ще трішки, ще кілька хвилин. Біжите, як на пожежу. Ми ж так рідко бачимося. Ні, нам не можна. Душа світла така добра, а я її обіцяв. Ходімо, Мітіль, ходімо. Ці живі завжди метушаться, кудись поспішають. Тільтіль, -тіль, прихопивши клітку і поспіхом цілуючи всіх, «Бувай, дідусю! Бувай, бабуню! Бувайте, братики, сестроньки, П'єро, Робере, Полін, Мадлен, Рикеток, Кікі!» «Я відчуваю, нам тут більше лишатись не можна!» «Не плач, бабуню! Ми часто будемо заходити до вас!» «Та заходьте хоч би щодня!» «Так-так, ми будемо приходити якнайчастіше!» «Тільки й радості, тільки й свята приймати ваші думки!» У нас інших розваг немає. Мершій, мерщій клітку птаха. Ось він. А, але я в ньому не певен, як він полиняє. Бувайте, бувайте, Бувайте, тіль-тілю, буває, тіль буває тіль. Не забудьте про лідяники, бувайте, повертайтесь. Усі махають хусточками, а тіль-тілі мій тіль поволі відходять. Але останні репліки лунають притишено. Томан густішає, все поринає у мряку. Тож на час, коли завіса падає, тіль, -тіль і мій тіль опиняються саме під великим дубом. Сюди, мій тіль. А де ж душа світла? Не знаю. Глянувши на птаха в клітці. Ти диви, птах більше неблакитний. Він почорнів. Дай мені руку, братику. Мені дуже страшно і холодно. Дія третя, картина четверта. Палац ночі. Простора дивовижна зала суворої, холодно-металевої, аж мертвотної величі. Вона має форму трапеції на кшталт якогось грецького чи єгипетського храму. Колони, архітрави, підлога і оздоблення могли би бути з чорного мармуру, ебенового дерева і золота. Базальтові сходи, що дедалі вище підносяться в глибь сцени, займають майже всю широчинь зали і поділяють її на три плани. По обидва боки від колон двері з темної бронзи, а в глибині величезна мідна брама. Мармур і чорне дерево, тьмяно виблискують, і здається, саме це мляве півсвітло осяває весь палац. Коли піднімають завісу, на сходах другого плану сидить ніч. Уподобі чарівної жінки, вбраної в довгі чорні шати. Поруч із нею двоє дітей. Перший, ледь не голий, схожий на Амура, усміхається у солодкому сні. Другий, у обрання з голови до ніг, стоїть непорушно. На передньому плані справа, увіходить киця. Ніч. Хто це йде? Киця знесила, накладається на мармурові сходи. Це я, матінко, ніч зовсім знемогла, що трапилось з дитинку, яка ж ти бліда, худа, та ще й посамісіньки вуха в багнюці, знову билася з кимсь на даху всльоту. Чи ж мені тепер передається про дахи, мова про нашу таємницю? Це вже початок кінця. Мені пощастило вислизнути на хвильку, щоб попередити вас. Ось тільки, боюся, вже нічим не зарадиш. Тобто, та що сталося? Я вам уже розповідала про малого Тільтіля, лісничого сина, і про чарівний діамант. Так от обчина простує сюди, щоб упіймати блакитного птаха. Та він його ще не спіймав, та не за паром упіймає, якщо не витворим якогось дива. Ось що трапилось. Душа світла, провідниця людей, зрадила нас усіх і остаточно пристала на бік дітей. Вона щойно довідалася, що справжній блакитний птах єдиний, хто здатен нести денне світло, хвається тут, серед блакитних птахів сну. Котрі живляться місячними променями і гинуть, озрівши сонце. Їй одначе заборонено вступати до вашого палацу, тим то вона й послала сюди дітей. А оскільки ви не можете стати на заваді бажанню людини відімкнути дверцята печери з таємницями, то не знати, чим все скінчиться. Та якщо, на лихо, їм пощастить обіймати справжнього плакитного птаха. Нам тільки й зостанеться, що зникнути. Господи Боже, у які жахливі часи ми живемо! Ані хвилиночки спокою. Останніми роками я геть чисто перестала розуміти людину. Чого вона прагне? Невже має розгадати все? Вона осягнула вже третину моїх таємниць. Усіх страхіть узяв страх, і вони більше не сміють показуватись на людські очі. Всі примари повтікали, хвороби здебільшого не здушують. Знаю, матінко, ніч усе знаю. Часи справді важкі, та й ми хіба самі боремося з людиною? Але я чую, її десь поруч. Як на мене є лише один єдиний вихід. Оскільки це діти, їх треба добряче налякати, щоб їм і на думку не спали відмикати важелезну дальню браму, за якою перебувають блакитні птахи. Таємниці інших печер відвернуть їхню увагу добряче їх настрахають. Ніч, прислухаючись до звуків ізомі. «Що це мені чути? Їх там кілька?» Не зважайте, то наші спільники, хліб і цукор. Вона захворіла, вогонь прийти не зміг, оскільки він ротич душі і світла. Тільки пес проти, але його не стихатись. Праворуч на передньому плані, сторожково виходять тільтіль, метіль, хліб, цукор і пес. Киця вибігає назустріч тілтілові. Сюди, сюди, мій паночку. Я сповістила ніч, і вона рада вас вітати у себе. Таруйте, і вона не змогла вийти до вас на зустріч, бо не здужує. тіль, -тіль. Доброго дня, пані ночі, нічобурувшись. Доброго дня? Не розумію. Ти міг би сказати мені добраніч, чи бодай доброго вечора. тіль, -тіль збентежений. Тарую пані, я не знав, вказуючи на дітей. А це ваші малята, такі гарненькі? Так, це сон. А чому він такий толстюх, бо добре спить? А цей хованець, чому він затуляє обличчя? Він хіба хворий? Як його звати? Це сестра Сну. «Краще не називати її імені. Чому б це?» «Бо ім'я її чути неприємно. Побалакаємо краще про інше. киця сказала, бо ви прийшли по блакитного птаха?» «Так, пані, якщо ваша ласка, прошу, скажіть мені, де він?» «Навіть гадки немає, мій юний друже». Я певна, лише щось в чому. Тут його немає. Я ніколи його не бачила. Ге. Душа світла казала, що він тут. а Вона ніколи не говорить аби що. Будьте ласкаві, дайте мені ключі від дверей. Але ж серденько, зрозумій мене, я не можу віддати ключі першому ліпшому. Я стережу всі таємниці природи. Я відповідаю за них, і мені суворо заборонили розкривати їх, бо знакому. Надто ж дитині. Ви не маєте права відмовляти людині. Я це знаю. І хто ж тобі таке сказав? Душа світла. Знову ця душа світла. Вічно ця душа світла. Що це вона суне свого носа до чужого проса? Мій Боженьку, а хочеш я силою відберу в неї ключі? Тихо, тіло гамуся повиться чемно до ночі. Будьте ласкаві, пані, дайте мені ключі. Ти, принаймні, маєш знак де він. Тільтіль торкається капелюшка. Ось діамант. Ніч приречено. Нехай собі ці ключі відмикають усі двері зали. Хай на себе плачеться, як його спіткає лихо. Я ні за що не відповідаю. Хліб украй занепокоєно. А, -а, а хіба це небезпечно? Ніч. Небезпечно? Ще пак? Я не знаю, як би собі вберегтися, коли б відчинилися деякі з оцих бронзових дверей. А чи за ними безодня? У залі, в кожній з базальтових печер сховані всенькі лиха, всі бичі, всі хвороби, всі страхіття, всі катаклізми, всі таємниці, котрі відколи світ світом вражають людське життя. Завдяки долі я на силу спромоглася їх там ув'язнити, запевняю вас мені, ой, як важко тримати ці неровливі створіння в покорі. Ви ж бачили, що діється, коли випадком хтось із них утікає і з'являється на землі? Хліб. З огляду на мій поважний вік, багатюжчий досвід і безмежно відданість дітям, природно, що саме я виконую обов'язки їхнього покюна. Ось чому, пане Ноче, дозвольте мені поставити вам одне запитання. Ніч. Прошу. Куди треба тікати в разі небезпеки? Втекти неможливо. Тільтіль -тіль бере ключі і піднімається на першу сходинку. Почнемо звідси. Що там за цими бронзовими дверима? Здається, примари. Я їх вже давненько не відчиняла, не відпускала. Тільтіль -тіль вкладає ключ до замкової щілини. Гляньмо. До хліба. Клітка для блакитного птаха у вас? Хліб, клацаючи зубами. Я не боюся ні скілочки, та чи не вважаєте ви за краще замість відчинити двері? Краще подивитися в замкову щілину. Тільтіль. -тіль. Вашої ради я не питався. Мітіль раптом заходиться плечем. Я боюся. Де цукор? Я хочу додому. Цукор запобігливо догідливо. «Туточки, паночку, туточки, я не плачте. Ось відломлю, котрей із пальців. Дам вам, людяночка. Тіль-тіль. Та годі вже!» – повертає ключа в замку і обережно прочиняє двері. «Звідти? Тут таки. Вислизають з півдесятка примар різної чудернацької форми і умить розбігаються на всі біч. Нажаханий хліб відкидає клітку і ховається в глибинні зали. Тим часом ніч женеться за примарами і гукає тільтіливі. Мерщій, мерщій, Зачини двері! Вони ж усі повтікають, і ми не зможемо їх завернути! Знай, собі надгують у печері, відколи людина не зважає за... на них. Женеться за примарами і загнати їх до в'язниці з нагайкою. Допоможіть мені! Сюди! Сюди! Тільтіль -тіль до пса. Та поможи їй тіло, а ту! Пес з гавканням кидається до примар. Гу-гу-гу! Тіль, тіль А де ж це хліб? Я Ягатутички біля тверей. Пильную, щоб вони не повтікали. Котрасі з примари завернула в його бік. Хліб дрименув однею прожогом, репетуючи від жаху. Ніч хупила барки трьох примар. Кажу ж вам сюди, до тіля. Прочини трішечки двері. заштовхує примар до печери. Отак, От тепер все гаразд. Пес пригнав іще двох примар. А, шайці, ну ж бо, марщій. На місце. Ви ж знаєте, виходите лише на день усіх святих. Замикає двері. Тільтіль -тіль простує до наступних дверей. А що тут? Ніч. Нащо вона воно тобі, кажу ж, блакитний птах ніколи сюди не залітав?» «Та як собі хочеш, відчиняє, коли тобі аж так кортить!» «Там хвороби!» Тільтіль вклавши -тіль, ключа до замка. «Треба стерегтись, відчиняючи, геш?» «Та ні, не доконче, вони вже з бідахи, безталанні!» Віднедавна людина так нещадно з ними бореться, а надто після відкриття мікробів. Чо не ти сам побачиш? Тільтіль -тіль прочиняє дверцята. Ніхто не вийшов. Тільтіль -тіль. Вони не виходять. А я ж тебе попереджала, більшість не здужає, знайжуриться собі, лікарі поводяться з ними зле. Зайди на хвильку, побачиш на власні очі. Тільтіль -тіль заходить до печери і за мить повертається. «Плакитного птаха там нема, а ваші хвороби либонь дуже хворі. Вони похилили голівки. Маленька хвороба в домашніх капцях, халатику і нічному колпаку вибігає з печери і гасає по залі. Ой, якесь маляв текло. Хто це? Дрібниця. Та найменшенький нежить». Він із тих, що їх не дуже переслідують, тож почувається найкраще, – підкликає нежить. Ходи сюди, маленький, зарано ще тобі, почекай весни. Нежить кахикаючи витирає носа та чихаючи повертається до печери, а тільтіль -тіль зачиняє за ним двері. Тільтіль -тіль підходить до наступних дверей. Ну ж бо, відчинімо ці. Хто там? Ніч, зережись, там війни! Вони могутніші й жахливіші, ніж будь коли, не доведи, Господи, котрась із них вислизне. На щастя, всі вони доволі гарядні й неповороткі, одначе будьмо напоготові. Натиснімо на двері всі разом, щойно ти зазирнеш до печери. Тільтіль -тіль надзвичайно обережно прочинив двері і, зазирнувши у шпаренку до печери, тут таки відсахнувся. Мерщій! Мерші, натискаємо, вони мене помітили. Сунуть сюди, вони ось-ось відчинять двері. Ніч. Ну, мого гуртом насідайте. Хлібцю, що ви там робите? Насідайте, гуртом. Оце так, силачі. а Нарешті. Відступили? Саме час. Ти бачив їх? Тіль-тіль. О, так страхітливі, велетні. Гадаю, блакитного птаха в них нема. Звісно, нема. Вони б його жерли одразу. То як? ходім вже? Ти ж бачиш, шукати його тут марно. Ні, я маю глянути все. Так сказала душа світла. Так сказала душа світла. Легко говорити, як сам боїшся і тишком сидиш вдома. Ходімо до наступних дверей. Хто це там? Тут замкнено темних духів і страхіть. Тіль-тіль. Можна я відчиню? Звісно. У нас такі тишки, як і хвороби. Тільтіль сторожку відчиняє двері і боязко зазирає до печери. Та їх там немає. Ніч і собі зазирає до печери. Аго! Чо вам темні духи? Вийдіть на хвильку вам корисно трохи розім'ятись. Та й вам теж страхіття. Мачо боятись. Кілька темних духів і страхіть у подобі жінок, закутаних відповідно в чорні й зелені серпанки. Роблять два-три боязкі кроки за межі печери, однак за першим же порохом тіля хутко хваються. Стривайте, куди ж ви? Це ж дитина, вона вас не скривдить до тілтіля. Вони стали страшенно сором'язливі, ну, крім хіба найбільших, котрі зачаїлись по кутках. Тільтіль -тіль, зазираючи в глиб печери. Ой, які ж вони страшнючі! Вони вона на ланцюгах, лише вони не бояться людини. Та зачиняй двері, не дратуй їх. Тільки тіль підходить до наступних дверей. Ти ба? Ці двері темніші за попередні. Що за ними? За ними кілька таємниць. Якщо тобі так аж кортить, відчини їх. Та не заходь усередину. Стережися. А ми всі маємо приготуватись і замкнути двері відразу ж, як ти зазирнеш у середину. Тіль -тіль надзвичайно обережно прочиняє двері і боязко просовує туди голову. Оце так холоднеча. Що... Навіть очі обпікає. Зачиняйте, мерщі. Насідаєте ж, вони насуваються. Ніч, пески, цей цукор зачиняють двері. О, я таке бачив. Що, власне? тільтіль -тіль вражений. Не знаю, що... щось жахливе. Там сиділи якісь високі чудоська. А хто був у той великий, що ледве не спіймав мене? Мабуть, мовчання. Воно охороняє вхід. Та що злякався таки. Це зблідне весь тиш. Так. І Я... гадки нема. Я Н ніколи не бачив. От і руки змерзли. Це тільки квіточки. Найгірше попереду, якщо не припиниш пошуків. Тіль, тіль підходячи до наступних дверей. А як щодо цих? Так само страшно. Ні, там все потроху. Я складаю там невжиті зірки, мої улюблені пахощі та світіння, як от облукає вогні чи світлячки. Там замкнуто також росу, солов'їні співи, ще дещо. Хто ж би воно, зірки, солов'їні співи? Птах має бути тут. Ну, ви чини, коли хочеш. Це тобі не зашкодить. Тіль, тіль прочиняє широко двері. Із печери тут таки вибігають зірки, в подобі прекрасних дівчат у серпанках, що виблискають різнобароним світінням. Вони розсотуються по залі, ведучи довкола колон, і на сходах чарівні танки у зблизках присмірку. До них долучаються ледве зрими блукай вогні, світлячки, пахощі ночі та прозора роса. Водночас із печери долинають і розливаються по всьому палацу солов'їні співи. Мітіль захоплено плескає в долоні. «Ой, які гарнесенькі панянки!» Тіль, тіль, а як вони гарно танцюють, вони так солодко пахнуть, а як вони гарно співають. А хто це там ледве-ледве мріє, то пахощі моєї тіні, а хто це там, начеб зітканий зі скла, то роси лісів і дали. Та годі вам, цьому не буде кінця краю, як уже підуть у танок, то їх не сила потім загнати. Плескає в долоні. Ну ж бо, хочіш, зірочки, не часи ще для танців, небо затягло важкими хмарами. Ну ж бо, мерщій, назад, бо зараз принесу сонячного променю. Перелякані зірки, пахущі та інші худкові вибігають назад до печери. За ними причиняють двері. Стихають воднораз і солов'їні співи. Тільтіль -тіль підійшов до дальніх дверей. Аж ось і велика брама в глибині. Ніч поважна. Не відчиняй. Тіль-тіль. А, а чому? Бо це заборонено. Отже, саме тут сховано блакитного птаха. Душа світла мені казала. Послухай мене, дитинко. Я була привітна і люб'язна до тебе. Тобі я зробила більше послуг, аніж... Будь кому, відкрила тобі всі свої таємниці, ти мені дуже подобаєшся і мені дуже жаль тебе, ти ще надто молодий і наївний. Кажу тобі, як мати, вислухай і повір мені, дитинко, краще покинь усе, не йди далі, не випробовуй долі і не відчиняй цих дверей. Тільки тіль, -тіль а, Але чому? Я не хочу, щоб ти себе занепастив. Бо жоден, чуєш, жоден із тих, хто прочинив бодай завширшки з волосину цю браму, не повернувся живий і не побачив денного світла. Бо найстрашніше, що тільки можна уявити всі страхіття і жахіття, що про них знають на землі, все те ніщо проти найменшого злих, котрі кидаються на людину, чиє око побачить тамтешню безодню, безодню, яку не описати словами. Там таке страхіття, що, якби ти все-таки зажадав одімкнути цю браму, я попрошу тебе почекати, поки сховаюсь на той час у своїй вежі без вікон. Отож зваш. І вирішує сам. Перелякана Мітіль дико голосить і силкується відтягти тільтіля від брами. Хліб, викласуючи зубами. Не робіть цього, мій, попаночку, па падає навколішки. Згляньтеся на нас, благаю вас навколішках. Ніч, безперечно, має рацію. Киця, ви нас усіх прирікаєте на загибель. Тіль -тіль. Я маю відчинити. Мітіль рюмсеє, топоти кніжками. Я не хочу, не хочу. Тільтіль. -тіль. Цукри, хлібцю. Візьміть мітіль, попід руки і рятуйтесь. Я відчиняю. Ніч. Рятуймося, мерщі, а то буде пізно. Тікає. Хліб тікає щодуху. Струвайте, дайте ми добіжемо до кінця зали. Ки собі чим дощ тікає. Стривайте, стривайте. Вони ховаються за колонами на іншому боці зали. Тільтіль -тіль залишається сам на сам із псом біля величезної брами. Пес важко дихає, ледве стримуючи дрижаки. Я залишаюся, залишаюся, не боюсь. Я залишаюся, залишаюся з Бошенькою, залишаюся, залишаюсь. Тільтіль чи пса. «Бути добре тіло. обнімімось. У двох не страшно, а геш. А тепер стережімося!» Вкладає ключа до замка. З іншого боку зали, там сховались утікачі, чути крики жаху. Щойно ключ торкнувся замка, як високі стулки дверей відчинилися зсередини. Розійшлися в біч і зникли по обидва боки в муру. За ними відкрився нетутешній, невимовний, безмежний, найнеймовірніший місячний сад. Сад мрій у нічному світінні. І серед зірок та планет у ньому від одного коштовного каменя до іншого, від одного місячного променя до іншого, раз у раз перелітають казкові блакитні птахи без перестанку осяваючи все, чого торкнулись, і зграєнно далиніючи ген аж за небокрай. Їх безліч, і здається, що то не птахи навіть, а повів небесної блакиті, сама душа цього чарівного саду. Тільтіль -тіль спантеличений, засліплений стоїть у місячному світінні. Йой, яке небо! До втікачів. «Ходіть сюди! Мерші! Вони тут! Це ж вони! Вони! Нарешті ми їх маємо! Тисячі блакитних птахів! Мільйони! Мільярди їх безліч! Ходи сюди, вітіль! Ходи, тіло! Ходіть усі, допоможіть!» Кидається до птахів. «Їх можна брати голі руч! Вони не пручаються!» «Вони нас не бояться! Сюди! Сюди!» Мітіль та інші підбігають до них, всі, окрім киці та ночі, увіходять до сліпучого саду. Ви бачите, їх аж занадто, вони самі летять до рук. Погляньте, вони живляться місячним сяйвом. Та де ти, Мітіль? Скільки блакитного пір'я, скільки блакитного пір'я падає, за ним вже нічого не видно. Тіло не кусай, їх не кривть. Бери їх обережненько. Мітіль у вирі блакитних птахів. Я вже п'їмала, сімо, ой, як вони тріпочуть крильцями, я не можу їх утримати. Тіль-тіль, я теж, їх забагато, вони вириваються, вони потягнуть нас за собою, піднімуть в небо. Мерщій виходьте звідси, душе світло чекає. Я кажу, вона буде радісінька, сюди, сюди. Вибігають із саду, набравши повні руки птахів, котрі пручаються. Так, серед невпинного биття лазорових крил, перетнувши залу, вони виходять праворуч, звідки й прийшли. За ними йдуть хліб і цукор без птахів. Залишившись самі, Ніч і Киця підходять до брами і тривожно оглядають сад. Ніч. Не впіймали? Киця. Ні. Он, він сидить на місячному промені. Він був для них занадто високо. Не ті стали. Завіса Перед завісою одночасно виходять. З лівого боку душа світла, праворуч тіль-тіль, мітіль і пес. Вони геть усі вкриті щойно спійманими блакитними птахами. Одначе пташині голівки похилились, а крильця стихли. Видно, що то не жива здобич. Душа світла То як, ви спіймали його? «Так-так, скільки завгодно, їх там тисячі. Поглянь!» Простягає птахів до світла і зауважує, що вони мертві. А... «А вони вже не живі. А хто їх убив?» «І твої теж ті, ті, ті, ті, ті «І в тіло також?» Розлючено ж бурляє неживих птахів. «Це вже занадто!» «Так гидко!» Тож їх убив. Я такий нещасний. затуляє обличчя руками і весь здригається від плачу. Душа світла по материнському пригортає його. Не плач, моя дитино. Ти ще не спіймав того блакитного птаха, який витерпить денне світло. Він полетів де-інде, та ми його розшукаємо. Пес дивиться на мертвих птахів. А ці є стімні? Всі виходять ліворуч. Картина п'ята. Ліс. Ліс, ніч, місячне сяйво. Старі дерева різних порід. Серед них дуб, бук, в'яз, тополя, ялина, кипарис, липа, каштан та інші. Виходить киця. Вітаючись з усіма деревами. Уклін всім деревам. Шелест листя, уклін. Сьогодні великий день. Наш ворог прийде вивільнити вашу силу. І сам підпаде під вашу владу. Це тіль, -тіль син того лісоруба, який заподіяв нам стільки лиха. Він шукає блакитного птаха якого ви переховуєте від людини, скільки світу, який один-єдиний знає нашу таємницю. Шелест листя. Прошу. А, це промовляє тополя. Так, тіль, -тіль має діаманта з властивістю звільнати намить наші душі. Він може змусити нас віддати блакитного птаха, а відтоді ми остаточно підпадемо під людську владу. Шелест листя. Хто це говорить? А, дубе, якся маєте? Шелест листя на дубі. Ще засуджені? Лохриця, вже вас не доглядає. Все ще ревматизм? Повірте, це через мох. Ви забагато кладете його на ноги. Плакитний птах ще у вас? Шелест листя на добі. Прошу. Так, жодних вагань. Ми маємо скористатися з цієї нагоди. Він має зникнути. Знову шелест листя. Прошу. Так. І з ним сестриця. Вона теж має вмерти. Шелест листя. Так, пес також із ними. Його ніяк не здихатися. Шелест-листя. «Прошу, підкупити його? Неможливо. До чого я тільки не вдавалася?» Шелест-листя. «А, це ти, Ялино. Так, готуй чотири дошки. Так, із ними ще вогонь, цукор, вода і хліб. Вони всі на нашому боці, окрім хліба. І не зовсім певний. Тільки душа світла, прихильна до людини» вона не прийде!» Я підмовила малиху текти потайки, поки вона спить. «Це наша єдина нагода!» Шелест листя. «А, це голос бука!» «Так, ваша правда!» «Треба попередити тварин!» «А в кроля є бубом?» «Він у вас?» «Гаразд! Хай же зараз кликає збір!» і вони!» Звук кролячого бубна даленіє. Увіходить тіль-тіль, мітіль і пес. тіль, -тіль. Це тут? Киця плазуючи поспішає на зустріч дітям солодкаво-улесливо. О, це ви, мій паночку, маєте чудовий вигляд. Ви такі гарні цього вечора. Я йшла попереду, аби сповістити про ваш прихід. Все гаразд, я певна. Цього разу блакитний пта буде наш. Я щойно послала кроля бити на збір, аби скликати найповажніших звірів з околиць, не там, у гущавині? Прислухайтесь, вони трохи боязкі і не наважуються підійти ближче. Чути голоси різних тварин – кролів, корів, коней, віслюків тощо. Китя відводить тільтіля в бік і шепочуємо. Але нащо що ви привели пса? Я ж вам казала, він зусварці з сіма, навіть з деревами. Якби його присутність все не попсувала!» Тіль-тіль, я ніяк не міг його оспекатись, погрожуючи псові. «А ну, геть звідсі поганцю!» «Хто? Я? Чому? Чим це я завинив?» «Кажу ж тобі геть, тебе тут не треба тільки всього, набрид нам ти, ось що!» «Ти я буду мовчати!» Глядітим у вас іздаля, і не помітять, а хоч і стану дибки. Киця стиха до тільтілі. І ви терпите такий непослух та пригостіть його палицею по носі. Він справді нестерпний. Тільтіль б'є пса. Оце тобі миттю навчить слухатися. Пес вирішить. Ой, ой, ой. То як? Поцілую ж тебе за те, що бив мене. Целує і гаряче пести Тіль-тіль, гаразд, ну ж, бо годі, геть. Мітіль ні, ні, я хочу, щоб він зостався. Як його немає, я цього боюсь. Пе скачає, ледве не перекидає Мітіль, у захваті, похапцем ластячись до неї. О, моя люба, дівчинко, красуня, добродійко, красуня, люба, поцілую ж тебе. Ще, ще, ще. Киця, Ото вже телепень. Та ми ще побачимо. Не гаємо часу, повертайте діаманта. Тільтіль, -тіль, а де мені стати? Ось під цим місячним променем тут вам буде видніше. Лутечки, повертайте помалу. Щойно тільтіль -тіль повертає діамант, як довге тремтіння пробігає по листю й галузю. Найстарші і найвеличніші стовбури розчахуються і випускають душі, які ховалися в них. Душі різняться з огляду на зовнішність і вдачу дерева, яке вони втілюють. Тож душа в'язова, наприклад, в образі похмурого, чореватого, дихавичного гнома. Душа липова, привітна, ласкава, весела. Букова, рухлива і витончена. Березова, біла, боязка і збентежена. Вербова, квола, кошлата і слізлива. Ялинова. Довга, сухорлява й мовчазна. Киперисова трагічна, каштанова претензійна та манірна. Тополина жвава, приставуча, балакуча. Одні випливають зі стовборів поволі, потягуючись, наче по довгому сні. Інші ж вистрибують звідти жваво, похабцем. І всі оточують дітей, тримаючи по змозі поблизу дерева, з якого з'явилися. Поля підбігає до дітей першої, що сили горлани. Люди, маленькі люди, з ними можна буде погомоніти. Край мовчанню, край. Звідки вони? Хто це? Хто вони? До липи, що наближається повагом палячи люльку. А ти їх знаєш, Матусю, Липу? Не пам'ятаю, щоб колись бачила їх. Та ні, бо ні, ти знаєш всіх людей, ти ж увесь час вештаєшся біля їхніх домівок. Липа, оглядаючи дітей. Та ні, запевняю вас, я їх не знаю. Не ще юні, я добре знаюся лише з закоханими, котрі навідуються до мене місячної ночі, або ж з пиволюбами, які чаркуються під моїм віттям. Каштан презирливо поправляючи монокля. «Що воно таке? Сільські жебраки?» Тополя. «Ет, відтоді, як ви, пане Каштани, унадулися лише до великоміських бульварів?» Берба підходить до них, настукуючи дерев'яними черевиками й охки. «Боже мій, боже мій! Знову вони прийшли втяти мені головою руки, щоб нав'язати хмезу!» Тополя. «Цитьте!» З свого палацу вийшов дуб. Мабуть, не здушує. Чи не здається він вам, що він трохи постарів? Скільки йому має бути? Ялина каже, бо йому вже 4000 тисячі літ. Але, напевне, вона перебільшує. Увага! Він скаже нам, що воно таке. Поволі надходить дуб. Це старий казковий сліпець у вінці з омели та в довжелезному зеленому убранні гаптованому мохом і лишайником. Сива борода розмається на вітрі. Однією рукою він спирається на вузлуватого костора, а другою – на юного клена поводиря. Блакитний птах сидить у дуба на плечі. Дерева вишиковуються рядком і уклоняються йому на знак пошани. Тільтіль. -тіль. «Та в нього ж блакитний птах! Вершій! Сюди! Дайте мені його!» Киця до тільтіля, скинь така пелюха, це ж дуб. Дуб до тільтіля. Ти хто? Тільтіль. Тільтіль, -тіль, пане, а коли я можу взяти блакитного птаха? Тільтіль, -тіль. син лісоруба. Так, пане. Твій батько заподіяв нам багато зла. У самій лише моїй родині він забив 600 синів, 475 дядьків і тіток, 1200 двоюрідних братів і сестер, 380 невісток і 12 тисяч правнуків. Не, не знаю, пане, він це зробив ненамисне. Навіщо ж ти прийшов сюди? І нащо випустив наші душі з домівок? Е, вибачте, що я вас потурбував, пане, та киця сказала нам, що ви скажете, де блакитний птах. Так, я знаю. Ти шукаєш блакитного птаха, себто велику таємницю всіх речей і щастя. Щоб люди закабалили нас іще дужче. Та ні, був пане, я шукаю його для онуки феї Берелюни. Вона дуже хвора. Дуб перебиває його. Годі. Я не чую тварин. Де вони? Це їх стосується так само, як і нас. Нам, деревам, не слід перебирати на себе всю відповідальність за ті круті заходи, які ми сьогодні застосуємо. День. Коли люди довідаються про наші нинішні дії, стане днем жахливої кари. Отже, наше рішення має бути одностайне, і наше мовчання також. Ялина дивиться понад верхівками інших дерев. Тварини надходять, їх веде кріль. Ось душі коня, бика, вола. Корови, вовка, барана, кабана півня, кози, віслюка й ведмедя. Міру того, як Ялина називає тварин, вони з'являються на сцені й сідають між деревами, окрім душі, кози, яка знай собі тиняється там і сям, і душі кабана, яка весь час риється в корінні. Чи всі ви тут? кроль. Е, курка не змогла покинути свої яйця. Заяць десь собі бігає, оленові роги болять, гусак нічого не зрозумів. А Індик чомусь розлютився, дуб. Їхня відсутність надзвичайно мене засмучує. А проте досить. Е, ви знаєте, брати мої, про що йдеться? Оця дитина, завдяки талісману, викраденому в могутніх сил землі, може заволодіти блакитним птахом і вирвати нашу таємницю яку ми берегли з часів зародження життя. Одначе ми здостатньо знаємо людину, щоб не мати жодного сумніву щодо лихої долі, на яку вона прирече нас. Щойно заволодіє цією таємницею. Тому, гадаю, будь-яке вагання – це не лише глупство, а навіть злочин – Настає вирішальна мить. Дитина мусить загинути, поки ще не пізно. тіль Що він сказав? Пес, вишкіривши зуби, не киє довкола дуба. А ти бачив старі... старий паралітик мої зуби? Бачив? Бук обурений. Він ображає дуба? Дуб. Це пес проженіть його. Нам тільки зрадників бракувало. Киця стиха до тільтіля. Заберіть пса, це не порозуміння. Довіртесь мені. Я все владнаю. Тільки якнайшвидше заберіть пса. Тільтіль -тіль до пса. Ану геть. Пес. Ану ж перше порву цьому старому подагрикові мухові капці. Ото буде сміху. Та замовкни вже. Геть, геть іди поганцю. Роз, іду, я повернусь, коли знадоблюсь. Киця стиха до тільтіля. Краще б його на ланцюгу взяти, щоб не наробив турниць. Треба розгніватися і все скіджиться кепсько. Тільтіль, -тіль, але як, я зубив ланцюжка. А вон саме підходить плюш, у нього тривки пута. плута. Пес гарчить, я ще повернусь. Повернусь подагрику, бухикало. Херляк старий, гнилий корінь. Це киця всім заправляє, ну та я тобі ще віддячу. Що це ти там шушукаєш, Юдо, тигриця, базине? Р -р -р -р. Ось бачите, він усім рубіянить. Він справді нестерпний, всіх пересварить. Пане Плющу, прошу, зв'яжіть його. Плющ боязко наближається до пса. А він не вкусить? Пес гарчить? Та ніж навпаки. і тебе зацілує? то пряче. Триває, зараз побачиш. Підходь, підходь, ку по-старому, Тузя. Тільтіль -тіль погрожує йому палицею. Тіло. Пес коло ніг тільтіля, метляючи хвостом. Що зробити, мій боженько? Лягай до лілиць, слухайся плюща. Дай себе скрутити, як ні. Пес гарчить крізь зуби, поки плюще його зашнуровує. Отось я зашмург, шворка на телята. Ужівка, на нею, боченьку, поглянь, він ріже мені лапи. Він мене задушить. Та що, Катюзі, по заслузі, мовчи, лежи спокійно. Ти такий нестерпний. Однак, дарма ти так. Не хлихай на думці, боженьку міст, рижися. Він затуляє мені рота, я піще не можу говорити. Плюще зв'язав пса, немов пакунок. Куди його віднести? Я йому добряче столив пельку, слова не бовкне. Дуб. Прив'яжіть його міцніше там, за стовбуром, до мого великого кореня, потім вирішимо його долю. Плюще з тополою відносять пса за дубовий стовбур. Віднесли гаразд. А тепер, позбувшись цього небажаного свідка і відступника, приймімо справедливе рішення. Ніде правди, діти, я свильований до глибини душі. Мені дуже важко, адже вперше нам надано право судити людину і дати їй відчути всю могут нашу. Гадаю, після всього зла, котре вона нам заподіяла, Усіх кривд бузовірств, скоєних нею, Нема жодного сумніву щодо вироку. Терева й Ні ні ні, без вагання на шибеницю, на смерть. Стільки кривди, за зловживання владою розчавити, з'їсти її зараз же, зараз. Тільки -тіль до киці. Що з ними? Вони не задоволені. І переймаєтесь, трохи дратується, бо весна забарилась. Покладіться на мене, я все владнаю. Дуб. Ваша одностайність закономірна. Тепер, аби уникнути нагінок, необхідно вирішити, який вид страти буде найдоцільніший, найзручніший, найшвидший найнадійніший. А також треба, щоб він залишав якнайменше доказів. У разі, якщо люди знайдуть у лісі дитячі тільця. тіль що -тіль. це таке? Куди це він гне? Мені вже набридло, хай вже дає свого блакитного птаха. Бик виступає наперед. Найдоцільніше і найнадійніше добряче штрикнути їх рогами в живіт. Хочете я їх заколю? Дуб, хто це говорить? То бик, корова краще б сидів тихенько. Мене це не обходить, я не втручаюсь. Мені ще треба вискупити всю траву на оцій луці, залитій блакитні місячнім сяєвом. Я ще маю кутпу справ. Я так само, зрештою, я з усім згоден заздалегідь. Бук. Я надаю найвищу гілку для повішення плющ, а я петлю ялина. А я чотири чотиридошкіна домовина, кипарис. А я місце для вічного спочинку, верба. Найлегше було б їх потопити в котрійсі з моїх річок. Це я беру на себе. Липо примирливо. Та годі вам, хіба варто вдаватися до таких крайнощів? Ни ще ж зовсім юні. Їх можна знешкодити, ув'язнивши загороді. Котору я збудувала б, насадившись довкола. Дуб. Хто це таке каже? Я, здається, впізнаю медовий голос липи. Ялина. Справді. То серед нас теж і відступник, як і серед тварин? Досі ми журилися лише зрадою плодових дерев. Але ж то дерева не справжні? Кабан. Поводячи своїми зажерливими очиськами, як на мене, треба спершу з'їсти дівчинку. Ней, мабуть, дуже ніжне м'ясце. Тіль-тіль, що він, меле, стривайте. Не збагну, що з ними сталося. Це все нам вилізе боком. Тихо. Треба вирішити, кому ж випаде честь завдати першого удару і хто відведе від нас найбільшу небезпеку, на яку ми наразилися від часів народження людини. Ялина. Саме вам, наш ладарю і патріарше, випадає ця честь. То голос Ялини? Та ні, я застарий, я сліпий, недужий, руки мене вже не слухаються. Ні, саме вам, сестри, це вічно зелені, завжди є струнки, Саме вам, свідкові народження більшості дерев, випала слава замість мене шляхетним рухом визволити нас. Ялина, красне дякую, привелебний отче, та оскільки я маю честь поховати обидві жертви, то боюся збурити природну заздрість моїх товаришів. Як на мене найстарший достойник після вас із найміцнішою палицею то бук... Бо, ви ж знаєте, я геть червивий, та й палець у мене непевна. А от у в'язи зброя надійна. В'яз. Я б за одначе, ледве стою, вночі кріт вивихну мені пальця на нозі. Кипарис. Я, звісно, готовий, але ж, як і моя сестриця Ялина, якій надано право поховати дітей, маю певну передвагу над іншими. Як от плакати над їхньою могилою. Було б нечесно аж так мене обдаровувати. Зверніться хоч би й до Тополі. Тополя до мене схаменіться. Та моє ж дерево, ніжніше за тіло дитини. Та й щось не здужую. Мене, мабуть, лихоманка. Погляньте на листя. Либо не застудилася на світанку. Дуб аж вибухає гнів. «Ви боїтеся людини? Навіть оці беззахисні діти навіюють вам незрозумілий страх, який перетворив вас на рабів!» «Та ні, годі вже! Хай там як, а іншої нагоди не буде! Я, старий, сліпий, немічний, тремтячи піду сам один супроти споковічного порога!» «Де він?» Намацуючи костором, дорогу простує до тільтіля. Тільтіль видобуває з кишені ножа. То це ти до мене присікався, старче, зі своєї добною. Інші дерева, озрівши ножа таємничої невідворотно зброю людини, перелякано кричать і стають поміж тілем і дубом, спиняючи старого. Ніж, стеріжіться, ніж! Дуб порчається, пустіть. Хай собі, а хоч би і сокира, хто мене тримає? Як всі ви тут? Та як ви не хочете? Жбурляє Костора додолу. Нехай. Ганьба! Ганьба нам, хай нас тварини визволяють. Бик. А вже ж я візьмусь одним ударом рогів. Вілл і корова втримують його за хвіст. «Куди це ти пнешся, не дурій, то кепська справа, все скінчиться зле, а відповідати нам покинь, то справа диких звірів». Бик. «Ні, це моя справа. Стривайте та тримайте ж мене, а то на кою лиха». Тіль-тіль до вирішить. «Не бійся, сховайся за мене, я маю ножа». Півень. «Молодецький хлопчина». Тільтіль. -тіль. то це ви на мене розлютилися?» «Віслюк, а вже ж, хлопчику, нарешті докумекав. «Кабан, молися, твій час настав, але не ховай, дівчинка, хоч у неї намилуватись. Я її першу з'їм, Тільтіль. Та що ж я вам зробив лихого?» «Баран, нічого гісінького, малий, тільки от з'їм мого братика, двох сестричок, трьох дядьків, тітку, дідуся з бабусею» вагай лише, коли впадеш, побачиш, я теж маю зуби. Віслюк – а я копита. Кінь гордо вибрикує. Ось зараз ви побачите, як буде краще загристи його чи забити копитами. Басуючи, підходить до тільтіля, а той замахується на нього ножем. Коня раптом бере страх, він повертає і дає драпака. Е, ні, так не чесно. Яка ж це гра? Він борониться? Півень не може стримати захоплення. Хай там як, а малий не з боязких. Капан до ведмедя й вовка. Ну ж, бо сі гуртом я вас підтримаю ззаду. Ми повалимо їх, а коли дівчинка буде долі, поділимо її. Вовк, підверніть їхню увагу, а я ззаду зайду. Обходить Тільтіля, нападає на нього ззаду і мало не збиває з ніг. Тіль -тіль. «Юдо!» Зводиться на одне коліно і, вимахаючи ножем, затуляє собою сестричку, яка несамовито вирішчить. Бачачи, що він уже на землі, тварини і дерева підходять ближче і намагаються завдати удару. Відразу сутеніє. Тільтілю розпачі кличе на допомогу. «До мене! До мене! Тіло! Тіло! А де киця? Тіло! Тілето! Ходіть сюди! Ходіть!» Киця остро і нещиро. Не можу. Лапку вивихнула. Тільтіль -тіль відбиває удари й борониться, як може. До мене тіло, тіло, не стає сили, їх забагато. Ведмідь, кабан, вовк, віслюк, ялина, бук. Тіло, тіло. Пес, тягнучи за собою порвані пута, вибігає з за дубового і, розштовхавши дерева й тварин, кидається до тількілля й ошаліло боронить дітей. Пес розлючений, кусає геть чисто всіх. Ось ось, боженьку, не бійся, ну всіх перекусаю. Ось тобі, ведомедів, твоє товсте сідало, хто хоче ще, ось тобі кабанчику, а це тобі, конека, а це тобі, печачий, хвостика. ось. Я пошарчупав в штанці буку і дубові, дягачку, я лина дерменула, а бій такий запеклий. Тільки -тіль вснимось, все не можу. Кипарис, що сили бихнув мене по голові. Пес, ой, це верба хвиснула. «Сламала лапу!» Тіль -тіль. «Вони знову сунуть гуртом!» «Цього разу вовк!» «Трубай! Трубай! Зараз я його обдарую!» «Вовк Белзю, братико наш!» «Та його батьки потопили твоїх цуценят!» «І добре зробили! Туди їм дорога!» «Вони були схожі на тебе!» «Дерева та тварини!» «Відступник! Телепень!» «Зрадник! Перебіжчик!» «Недумок! Юда!» «Кинь його, помреш! Ходи до нас!» Пес в бойовому жартовному запалі. «Ні, ні, один проти всіх! Ні, я вірний богам! Найкращим, найбільшим!» До тіль-тіля. Дружуся Ведмедя. «Ой, зляди бик! От вчоплюся йому в горлянку!» «Ой, віслюк вибив мені кілька зубів рати цю тіль -тіль. «Не можу вже тіло! Ой, я з зударив! Глянь, кров на руці!» то вовки з кабаном. Пес, здрумаю боженьку. Та я тебе поцілую. Лизну все загоїться. Стань позаду мене. Вони не зважуться підступити. Ага. Повертаються. Це вже не жарти. Я тримаюся. Тільтіль тіль падає. Не можу вже. Пес. Йдуть. Я чую нюхом. Чую. Тільтіль тіль Де? Хто? О, там, там. Душа світла. Вона знайшла нас. Мій кролик, урятунок, рятунок. Поцілуй мене. Рятовані, не боязко відступають, їм страшно. Тіль-тіль. Душі, душі світла, ходіть сюди. Швидше, вони повстали, вони всі проти нас. Увіходить душа світла. Тим часом над лісом займається зоря, осіваючи околи. Душа світла. Що сталося? Що? Неборача хіба ти не знав? Поверни діаманта. І вони поринуть назад у морокі мовчання, а ти не побачиш їхніх почуттів. Тільтіль -тіль повертає діаманта. Тут таки всі душі дерев чим душ біжать до столбурів, які за ними зачиняються, душі тварин також зникають. Вдалині видно, як мирно пасуться корова, баран та інші. Ліс перебирає безневинного вигляду. Здивований тільтіль -тіль озирається навкруги. Де вони? Що це їм поробилось? Що мене з глузду з'їхали, душа світла. Та ні, вони завжди такі, але цього не знають, бо не бачать казала ж я тобі коли не мене нема будити їх небезпечно. Тільки -тіль витираючи ножа, нехай так, от якби не пес і ніж, мені на думку не спадало, що вони такі лихі. От бачиш, у цьому світі людина сама супроти всіх. Тобі дуже болить, Боженько. Пусте. А мій вони не зачепили, тіло любий. А в тебе писок у крові ще й лапа перебита. Менше з тим, де завтра загоїться. Так битва була запекла. Китя на куль гешкан від кущів. А ж, він штрикнув мене рогом в живіт. Слідів не видно, але так болить. А дуб зламав мені лапку. Цікаво б знати, яку. Мітіль погладжує Чикицю. Справді, сердешне тілето. де ж ти була, я тебе не бачила. Киця заблудує. Матусю, мене поранили відразу ж, як я кинулась до того гидотного кабана, що хотів тебе з'їсти. От тоді дуб і забив мені памороки своїм ударом. Пес до Киці крізь зуби, А з тобою я ще по знайду час. І ця плачеться до Мітіль. Матусю, він мене ображає. Хоче зробити зле. Мітіль до пса: Чи ти даси їй нарешті спокій поганцю? Всі виходять.